Твіссел, уважно вислухавши переклад, був розчарований. «Що таке маркет?» – запитав він. «Що все-таки мається на увазі під цим словом?» «У даному разі це означає продаж акцій», – нетерпляче відповів Харлан. «Система залучення приватного капіталу. Але тут річ зовсім в іншому. Хіба ви не бачите, на якому тлі надруковане оголошення?» «Бачу. Атомний гриб. Спроба привернути увагу. А що він міг би означати?» «Побий його час!» – вибухнув Харланд. «Що з вами сталося, обчислювачу? Подивіться на дату випуску журналу!» Він показав на маленький рядок у лівому горішньому кутку сторінки. «Тут написано 28 березня 1932 року. Навряд чи вам треба перекладати значення цифр. Написання їх майже таке саме, як і в міжчасовій мові, і ви самі розумієте, що це сторіччя 1932». Невже ви не знаєте, що в цей час жодна людина не бачила атомного гриба? Ніхто не міг намалювати його з такою точністю, крім... Стривай, стривай. Тут я бачу тільки контур грибовидної хмари, окреслений тонкою лінією. Може, просто випадковий збіг? Випадковий збіг? Тоді зверніть увагу на перші літери рядків. All the talk of the market. Складіть їх, і ви одержите слово «атом», яке і міжчасовою означає «атом». По-вашому, це також випадковий збіг? Ні, тут немає нічого випадкового. Хіба ви не бачите, обчислювачу, що оголошення відповідає всім виробленим вами ж умовам? Воно відразу впало мені в очі. Купер знав, що я не пропущу такого очевидного анахронізму. І водночас для людини зі сторіччя 1932 в ньому немає ніякого прихованого змісту. Оголошення міг умістити тільки Купер. Це його послання нам. Нам відомо його місце перебування в часі з точністю до тижня. У нас є його поштова адреса. Залишається тільки поїхати і забрати його, що прошу доручити мені, оскільки я найкраще знаю первісну епоху». «І ти поїдеш?» Обличчя Твісела засвітилося радістю. «Поїду, тільки за однією умови». Твісел невдоволено поморщився. «Знову умови?» «Умова та сама. Нічого не прошу». Хочу тільки, щоб нічого не загрожувало Нойс. Вона повинна поїхати зі мною. Тут я її не залишу. Ти й досі не довіряєш мені? Хіба я тебе хоча б у чомусь обманув? Що ж іще тебе тривожить? Тільки одне обчислювачу, похмуро відповів Харлан. Тільки одне. стотисячному було поставлено бар'єр. З якою метою? Ось що мене непокоїть.